Вхідний експрес. Львівська пересадка. У шостому номері львівського літературно-мистецького тижневика «Наші дні» за 1942 рік писалося «Так тяжко, у нашу тривожну епогу за хвилини радісні і добрі. Ми прийняли це як несподіваний прекрасний дар богів, коли одного дня з'явився серед нас давно зарахований між знищеними більшовиками один із кращих поетів України то дось ось мачка. Справді, Місцеві журналісти й літератори вітали в себе поета, прізвище якого не подобувалося в українській підрадянській пресі уже добрих кільканадцять років, наче він незбагненним чином щесь із цього світу, незауважений будь-яким свідком? А був він ще одним із кращих українських талантів, які на зорі революції. Українського національного відродження так яскраво спалахнули на небозводі молодої держави, ставлячи її оновлення, пророкуючи їй гідні шляхи в гідне і прекрасне життя, але заодно і сіючи тоді ще неясну тривогу і побоювання за майбутнє України в жорстоких обіймах цієї ж давньої, вифарбованої уже в червоний колір Московської імперії. Вечір який організувала редакція і справді виявився сердечним і пам'ятним, як про нього уже пізніше згадували у цій у вирі війни учасники. Він появився в редакції, високий чоловік з поглядом відчуженим і водночас настороженим, якимось наче аж девакуватим, таки незвичному у Львові, шкіряною шапкою з опущеними навушниками, хутряною куткою, також явно немодного покрою. На ногах важкі чоботи, наче й чисті, але явно не ваксовані. Він не був першою ластівкою еміграційної хвилі. Гнане страхом перед кремлівськими карателями, які вже саме перебування на окупаційній землі практикували як зраду з Києва і Харкова. Полтави і Вінниці рушило на Захід. Ціле літературне об'єднання поки розпорошені власними негараздами. Появилися Аркадій Любченко і Михайло Орест, Іван Багряний і Василь Барка, Яр Славутич і Леонід Леман, інші. самому ж Тодосеві Осьмачці легко було увійти у львівське життя, тобто в літературно-мистецьке. Його раду зустрічали, йому пропонували друкуватися, якщо він має щось із собою. А він мав. І нові написані в напівпідпільлі поезії, насамперед перша з них під назвою «Людмідь» була надрукована тоді ж. І дописаний вже тут прозовий твір справді поважної мистецької ваги «Старший боярин» і ціла низка статей та нарисів, які от про його страченого побратима Григорія Косинку, страту якого кагебістами пережив особливо болюче. До речі, за старшого боярина Тодось Осьмачка одержав престижну літературну премію, розділивши її з Іваном Багряним. Це при тому, що претендентів було досить багато. Літературні премії завоювали також Аркадій Любченко, Михайло Орест. На згаданому ж літературному вечорі Тодось Осьмачка і розпочав свою розповідь з про свого давнього побратима Григорія Косинку який одним із перших потрапив до сталінської м'ясорубки. І заривло із жил моїх, чуття жорсток ніби звір, і знов мене торнуло в сніг, ще холодніший за Сибір. Присутні поцікавилися причиною його давнього розпрату з Павлом Тичиною, адже саме той назвав осьмачку генієм. Відповів щось дуже уже ніби чути. Павлу Григоровичу треба було взяти в торбину запасу та походити по селах, а потім вже коментар поспівувати. Появилася перекуска, чарка. Осьмачка взяв на литу, випив і чомусь озирнувся пильно і ставав уже усе відчуженішим і настороженішим. Запитав, чи раптом не прийдуть неочікувані гості. Відповів, що не чекають. Може бути спокійний. Але він усе більше не спокоївся. Вже пізніше, вже в еміграції стало відомо, що то осьмачку не спокоїв якийсь Дивний синдром боязні втратити пивність, уважність і настороженість. Бокарапісти прирекли мене вбити, пояснював подивованим приятелем. Вони настивні в прагненні крові, і ми мусимо остерігатися, бо руки в них довгі і жорсткі.